Nu de să arde precoași nu-ți găsești chiloții. Ți-am prin toată casa cu decență și prudență. În vaza japoneză nu Sub codul de drept civil nici atât. Sub satea nici În buzunarele de la haină, nu. pe mă la uscat nimic. În sosete am găsit două batiste înflorate, șomoiul. Ei au fost acolo. Marin dădea raportul stins cu ceasul biologic, bătând alarma cânt la semniciu. Sub fața de pern ai dormit pe ei, am pus subna, în fața dormi adulmeci obsesia ca zonă, obscenă și perversă. Dute în stabilimentul tău deșet cu arnașament cu tot și cu nevolnicia ta ocultă. Elvira vegeta apoi stereotip în luxul ei capitonat cu tabietul și La Lăcașul sufletului ei cu pustind și blăguit imună la credetala ultrăvită a târgului justiția și moralizator, a ignorat cei șapte ani de la îngropărcina băiatului, cotăniciți pentru parascasele de bomenică. Plictis de adolescent, arțat domestic, eternul responsabil la tristecă de fădibilism, dacul precoce de alcool, crăișorul pierd, adorat de mame și de tati, a apăsat cu patimă smintită și voioasă de pe gala de accelerație, a și din garajul procurorului de vecii de palier cu familia Marin. A fost, după coliziunea de decod, moarte subită. Cinci cu necugetătoare s-au format în accident. Cinci vieți netrăite, Cred, În cursa nebunească, în geamă de răsărit a zilei, de după pariramă de la discotecă, fusese rândul lui Marius la depășire, după ce lui Iza șopase în avans, în fiotele răgușite de triunf ale celor trei amici de gașcă și împuștani de lume bună. S-au dus la cer gâzând. Ligurește cer cinstele într-o simetrică și rece însoțire, cu două câte două și mai sus pe voltă încă una, în în stingher întâlnând un cedit al minorei. Elvina a rămas să-l încezească în lui de viață îmbălsămat cu iz de clorofor. Ea nu ieșea deloc în lume, chema acasă după program, zile și ore fițe, coapeza, manicurista, cosmediciana, roitoarea sa și măsoza. Damele cu fricina nu se intersectau, bine plătite prestau la domiciliu, serviciu silențios discret. Bunicii materi învățasele de mica pe Elvira că o și dinastec se distingea de Mărioara, Geta, Catrina, Leana sau Gerdina. Dar și de noul bar de parveniți în ban, Georgiene, Andrele, etc., pețiței stețe și DIY, dar alergicei steri, la avatarurile partiturilor de șupea. Părinții mai pragmatici s-au integrat formal în noile direcții. Autobiografie redactată la antenă și recomandări condescendente, carnetul roșu de partii, carieră umilă și versatilă, dar cercă, resemnarea plată între seceră, ciocan și lozicii. Planul de urbanizare și de sistematizare a adus într-o bună zi bultozărul concret și progresist. Casa Gătrânească, nucul, curtea cu gazon, sobele de teracotă azurii, treoșcol de vară, aleia cu pansele, crin, regina nopții, au murit de moarte naturală în mobila cumulosă. Câinele de casă, un caniș anarhist și tont, s-a soțit comandaneză de văcini, nu au urlat melodramatic după bunilor stăpânii, ci s-au îngurrivat sănătos, câinește, s-au presit fără desuiete prejudecăți, s-au impus și s-au extins autoritar, după tradiționarea luptă corp la corp, după principiul dinte pentru dinte, stilul pe care pe care, pentru statuarea sferei de influență în tufișuri și boscheți, din nou batal de blocuri în devenirea lor semeanță. Concurenți, rivali, adversari s-au supus fără crânire convenabile condiții de plâni clientelare. Bunici, părința și fetița au fost repartizați la bloc într-un apartament de trei camere dar cu se sufrageria nedecomandată. Bunicul s-a răzgrătit, a murit malițior și scurt după trei luni. Bunica pașnică s-a pus pe respectarea cotei de supraviețuire longe-intivă cu scleroza ei cu tot. A blocat-a dormitorul de la intrare, drept care-i absolventă de liceu și facultate de. dreptul la fără frecvență a prestat doar jumătatea de normă la locul ei de muncă, la Consiliul Popular. În restul timpului a slujit-o pe numica până la deces, cu tot de chisul. Pastilele, lingurița, cele pentru ud, mușamaua, plosca, iar când se mai stabiliza, ulița. Ginerele, inginer de drumuri și poduri, era mai mult plecat, pe șantiere. Poposea mai era pe acasă, distant și El Elvira, copilul și speranța de viitor a casei, era conștientă și premiată. Exersa multește pe clapele, de la via. Auzat fiorul nu zic, în gând. A crescut neștiute, frumoase și cu minte. Camera bunicii, oportun de frunte, a permis susurțului săptată să se adune de pe drumuri instalat în fine comodă acasă pe fotonul personal. A dus cu sine extra de relații uzoare. Prin apartament se părindau prin camera elbirei, amator de și de poker, bancuri și lumea neaușă, băutor de cursă lungă, truditor noctur la chiorcan privat. Stă până în casă, se curca de vreme, imună la voia bună și la mizeria din baie. Se regăsea pe sine la serviciu, unde lucra acum cu normă întreagă și unde rămânea de bună voie pentru ore suplimentare. Stătea cu drag este program. El nu a la conservator. S-a Căsătoria cu Marina a fost aranjată de virjulie ei părinți. Marina avea referințe excelente, chiar dacă prea mulate pentru un șef de penitenciar. Orfan din fașă de a părinți, Marin fusese crescut de stat, corect, principial, cuvincios. Istoria cu plumburile la leagă, de către o minoră vagabondă nu avea suport legal. În zonul acest atât, un zonul. La rubrica Părinți, Mamă și Tatăl, pe certificatul de naștere al lui Marit scria negru pe Vede, și Ion. Elvira a pășit cu drept în cariera ei maritară. Soprul nu s-a îmbrăcat la montă, nici la acolo. Proastă, avansată în carieră, a o de acasă, copil cu liță proletală și s-a făcut uitată într-un hotel. Mirele s-a ocupat de multe. Toată lumea a plecat să distrată tună, și mulțumită. În viața de alcool a fost o mică vânzare. Elvira era creștin ferventă și oarecum inapetentă în patul conjuntat. Marina a înțeles și a consimțit la abstinență, de îndată ce a avut încredința că va avea urmaș. Elvira a avut tot confortul psihic în dormitorul ei capitonat, Băiețelul a fost dat la crește și a pălut încredinița cu o lacă de -a la Marina a fost și tată și mamă băiețelului. Mama era sensibilă la scopi. Copilul nu se că nici când îl durea în gând. Când s-a vănicit pentru cruzinile învățăturii de la școală, o fostă deținută, condamnată pentru un delict minor, o rocată de ispravă și punte, s-a oproșit pe lângă casa domnului comandant și a vedeat cu grijă asupra copilului. A rămas în casă până la tragicul accident. După moartea băiatului, Victorița s-a maridat cu sufletul Acum se pliegue produce un hiatus narativ. Revenind asupra dimineții, cu Marii nu și-a găsit chiloții nici pernă, omul nostru și-a luat mapa și s-a dus direct la penitenciar. În pușcărie, ziua de lucru se anunța normală, fără evenimente. O bună parte dintre deținuți erau plăcați în zori, la fermă, la cules de vie. Ca să mai tragă timpul, domnul comandar s-a hotărât să o dea o raită pe acolo. Ploua mărânt, vremea era supărată, iar Marina, a țigrit în mașină. La Marinivie, l a trezit din somn. Aerul l-a înviolat. Dresuriu și jovial, Marina trecea agale printre cu legători, deținuți și subalterni, împrățiți într-o bahică de aer fără mașină. Marina a pus ochii pe un strugure mai acatării. S-a plecat cam după ce unul cu boabe grumorite, rubinini. Apoi au auzit la începutul. Apoi a auzit la început un chipot, apoi un cocot. Un copă de răzcropătitor. Marina a înțeles că a cu pusătura de la pantaloni. Nu avea piele. S-au auzit pomnetele de la ușă. Marina își descărca pistolul și se învârtea încet. Lu a înțeles că îngropată în pământ. În o voce extinsă. Săracul domn comandant. Am de bunită. vegetează în elegantul apartament apartament neturbată. Nici nu se mai punea problema spațiului locativ excelentar. E văducă de imita. Legea e mai tărinsică. Frecvânța cititor de proză